Дмитрій підкликав до себе тіуна. Той підбіг і у вклонився. «Ти дивись!» – постварився Дмитрій. «А ви?» – глянув суворо на смердів. «На княжого слугу!» «Руки не піднімайте!» І вдаривши острогами коня, подався доганяти мисливцю. Данило весело розмовляв з Мстиславом. Побачивши Дмитрія, він підкликав його до себе. Що там, Дмитрію? Певно, меду хтось перепився. Дмитрій не хотів говорити. Думав відбутися жартом. Та ні, так. Що так, посуворішов Данило. Кажи все, тіон бив, твердо хліба. А Іванко. Данило не дав йому договорити. Що Іванко? Стеслав, почувши Іванкове ім'я, запитав. Іванко? То, що в Новгород приїздив. Тепер уже Дмитрій відчув, що не слід було згадувати імені Іванка. І боячись Данилового гніву поспішив сказати. «Іванко вступився за твердохліба». «Вступився? А хто такий твердохліб?» – поцікавився Мстислав. Прагнучи припинити цю неприємну розмову, Данило відповів. «Твердохліб – смерть, тест Іванків». «А чого Іванко заступився? Хтось збив твердохліба?» «Та ні, на радощах смерди напилися і полаялися між собою. А один на твердохліба з києм кинувся, Іванко в цю мить підійшов і оборонив тесті», – відповів Данило. «Хороший вояк, Сміливий, похвалив Іванка Мстислав. Він і не помітив, як Данило погрозив Дмитрієві. Цей випадок зіпсував Данилові настрій. Розізлився він на Дмитрія, що не міг приховати своєї прикрості від Мстислава. Добре, що сам Данило у відповіді Мстиславі перевернув на інше. Лютий був Данило на смердів. Чи смерди були винні, їм і так набридли утиски. Князі та бояри лови для своєї втіхи влаштовують, а смердів женуть у ліс. Щоб диких кабанів полохали та до мисливців гнали. Мисливцям добре вони зі зброєю, а коли роздратований кабан кинеться назад і на смерда налетить. Скільки людей згинуло на тих ловах від роз'ярілого звіра, та чи шкодували вельможні мисливці за життям смерда? Смердів багато, чи слід про них печалитися? Не випадково просився твердохліб хліб не посилати його хворого. Навірно, смерть не хотів іти. Кому забавки, а дітям смердівським сльози? Данила старався приховати свою злість. Посміхався до Мстислава, а сам не міг заспокоїтися. Похід посувався вперед, ніби все було добре. Але де не взявся Филип, знову розтривожив Данилове серце. Филип мало не загнав коня, поспішаючи за Данилом і Мстиславом. Підлетів до них, і відразу гукнув хриплим голосом «О, ледве вас нас догнав!» «Князю!» – звернувся він до Данила. «Дозволь вість сказати, невельми приємно!» Аж мурашки забігали по Даниловій спині. Він не міг усидіти спокійно в всі від обурення. Що вони ніби змовилися один за одним своїми поганими вістями? «Кажи!» – закусив губу Данила. ти пильнувати за Генріхом!» Здуваючись складаючи слова, випалив Филип. Я стократ пильнішим став. За ним сам стежив. Оце поїхав до порубу, до ями, де сидів він. А він утік. Утік? Нібо опечений, аж підскочив у сідлі Данила. Князю, з вигукнув Филип, не втік. Я, твій слуга, його не пустив, тільки не міг. Ось глянь. Він показав на порізану щоку, з якої юшила кров. Лукавому татю хтось дав ніж. Я підійшов до поруба, а він у віконечко виліз. «Скарати охорону!» – блиснув очима Данило. «Уже в порубі. Я їх туди кинув. Виліз він і побіг. Я за ним, він мене ножем. Бачив тече. Я його мечем оцим проштрикнув». «Заколов?» – нетерпляче чекав відповіді Данило. «Заколов». – схилив голову Филип. «Добре зробив» махнув рукою Данила. Филип здав коня назад і трохи відставши від князів під'їхав до Дем'яна. Побачивши зблідле Дем'янове обличчя, Филип поморщився і прошипів крізь зуби. "Тверню, Чого трусися, мов заєць? Ти ви сміливіша, то помітять. Усе добре». «А й про тебе сказав би на допиті, Генріх». Дем'ян підняв руку, ніби відганяючи привид, «Сказав би», – хихикнув Филипп, – «а тепер не скаже». Мстислав був завзятим мисливцем. Він запалювався під час полювання, як у бою, і ставав нестримним. Покликав головного ловчого і розпитував його про місце полювання, про звіра. Ловчий оповідав, як галичани полюють, як наганяють звіра. «О, там багато смердів». «Вони йтимуть, і кабанів на тебе поженуть», – хвалився ловчий. Стеслав, захопившись бесідою з ним, виїхав наперед. Данило опинився поряд з Анною, бо Василько десь відстав і розмовляв з дружинниками. Ніби ненароком поглядав на неї, і тоді вдавалося побачити її обличчя. Зрештою насмілився. «Ти не боїшся, Анно, їздити на лови?» Вона раптом глянула на нього, і їхні погляди зустрілися. Данила вперше так близько побачив її очі. «Мене батько вчив володіти мечем», – відповіла вона і зашарілася. «Та звіра треба вміти ловити», – додав Данила. «Коли треба буде, то впіймаємо». Ледве помітно усмішка промайнула на її обличчі. Вона сказала і відвернулася. Звіра, треба ще й бити, тихо промовив Данило. Анна дивилася на нього тепер сміливим, пронизливим поглядом.